Потя покажи ми, къде си ти сега? Потя покажи ми, към да вървя. Потя покажи ми, към да вървя. а верай дома, Господи, ка твой та светлина, тя да ми покаже ба тя, дома, камдома. Тя да ми покаже What <mimic> you're <singing> Господи спаси ме, моля го душа, сматрозна дариме, свяра да варвя, собичи сполни ме, да не са греша. Знай, да спасе си и върви напред Небесни татко, на Тебе принадлежи слава, а на нас радост, че сме Твои синове и дъщери. Благодаря за църквата, която си ни подарил, и благодаря ти, че в тази църква ние сме едно семейство и можем да се радваме и скърбим заедно като братя и сестри в Христа Исуса. Ти си този, който си водил всеки един от нашите рожденици в техният път до този момент. Ти си този, който си пазил, благославил и си се грижил за тях. И ние ти благодарим за това и те молим чрез кръвта на нашия спасител да благословиш всеки един по-отделно с Неговите нужди, с Неговите купнежи и желания. И най-вече с купнеж по теб и желание да те познават лично, да те обичат и да живеят в Твоето присъствие. Господи, направи така, че заедно всички и тези, които имат рождени дни, всички ние останалите да бъдем хора на любовта, хора, които те познават, хора, които се радват и живеят чрез Тебе. Нека, Господи, ти да бъдеш този, който ще изпълни молбите и нуждите им. И нека, моля те, Татко наш, ела по-скоро, за да бъдем заедно и да честваме всеки ден като празник от нашия живот. Оставяме се в ти и да благодарим заради Христа. Амин. Брати и сестри, честита събота. Имаме привилегията, имаме възможността заедно да споделя с вас и да чуем Божието Слово и се надявам наистина, че това, което чуем, ще остане не само по умовете ни, но ще предизика и съзнанието ни, и решението ни, и волята ни. Не знам, ако имате възможност да вземете някоя любима вещ от вашето завеждане, коя ще бъде тя. Библията. Библията. Има предвид нещо от обзавеждането. Тя не е от обзавеждането. Но... Нещо, което ви осигурява уют, комфорт в дома. Нещо, което ви дава може би повече неща и свързано и с информация, с забавление, с какво ли не. Някой ще вземат лаптопите си. Някой ще вземат телевизорите си. Същност, има ли някой, който няма телевизор? Може би трябва да питам кой има само един, нали? Живеем в такова време, че телевизията е част от нашия живот. Ние имаме любими свои предавания. Имат, и аз нямам кабел, но имам телевизор. Но кое е предаването, което гледате най-често и може би с най-голям интерес. Моля. И все пак в новините има един блок, който гледаме още по-често. И това е прогнозата за времето. Това е най-често излъчваното предаване на денонощието, по който и да е канал, както и да го гледаме. Защо? Защо новините за времето са едни от най-важните? Дават ориентир. Защото засягат всеки един от нас. Защото те са част от Нашето ежедневие и по някакъв начин ние зависим от времето. Ще да идвам в плоди с колата си, но се оказа, че рискувам страшно много и затова се качих на влак, въпреки че преди две години си обещах, че няма да се качвам на влак. А, искам днес да говорим за времето. Знаете ли каква е прогнозата? Да вали или няма да вали? Децата казали на майка си, че Фрус се продължава да вали и аз съм много насърчен, че утре мога да се пребера спокойно. Но, брати и сестри, прогнозата за времето а, може да бъде въпрос на живот и смърт. Не е въпрос само за това какво пълто да се взема, дали да се кача на колата или не, а, дали да се взема чадъра, а тук може да става въпроси за нашето спасение, за оцеляването ни. Слушах една действителна история за а, нещо, което се случва в Америка, в Съединените щати. Не помня града, някакво малко провинциално градче беше, но ставаше въпрос за това, че в а, а, областта на това градче имало много торнада. Знаете какво е торнадо, мисля, че няма нужда да обяснявам, но новините. Прогнозата за времето всъщност блока съобщават за такива е, торнада няколко в района на това Граче. Сутринта, заедно с песните, заедно с другите съобщения, изразва и тази информация. И жителите на това Граче трескаво започнали да се подготвят, и може ли външен наблюдател можел да види как някои се качват на пикапите си, вземат вещи от първа необходимост, палят колите и тръгват веднага. Но имало едно семейство, като че ли което като че ли изобщо не чуло а, прогнозата, въпреки, че а, радиото а, вървяло. Майка с три деца а, просто не обръща внимание на информацията. Децата ѝ си играят, тя не ги знае къде са, до момента в който отваря входната врата и вижда сиво черната фуния на торнадото направо срещу, срещу думата им. Тя няма време да реагира започва да търси децата, но намира само едно. Оцелява само то. Другите не може да ги намери. И си казвам, тези прогнози се дават не просто само, за да знаем, ще вали ли или няма да вали. Тези прогнози в много, много случаи засягат съдби на хора. И ние не трябва да сме небрежни. Не трябва да минава да влиза в едното ни ухо и да излиза през другото. Преди време, мой роднина а, направи нещо, което много ни притесни. Посрещнахме 2008 година с ужасно напрежение, защото той беше точно в южна България. Трябваше да се върне в Добрич. Прогнозите казваха, че идва много сложно време, много тежко време за страната ни. Казахме, увръщай се! Той казва обаче, няма проблеми, ще се върна, когато реша и направи 22 часа. 22 часа до добри че след като в друго време, нормално, спокойно време, пътува около 6. Но оставете всичко това, опасността, трактори са, го, са изривали коли от снега пред тях. Вървяли са, те бяха с деца. Значи, прогнозите се дават, за да не бъдем неприятно изненадани. За да можем да се подготвим и да не пострадаме. Прогнозите се дават, за да се случат. Защото ако ние сме неразумни и не се съобразим с тях, рискуваме страшно много. Слушали сте прогнозите за времето? Ама имам предвид за едно друго време. Днес няма да говорим за прогнозите на BTV или на националното ни радио. Аз искам да говорим за времето, което е описано в Библията като последното време. В посланието на апостол Павел към Ефесяните, 5 глава, 15 и 16 стихове, откриваме един, един специален съвет. Пета глава, 15 и 16 стихове на посланието към Ефесяните. И така внимавайте добре как постъпвате, не като глупови, а като мъдри. Като изкупвате благовремето, защото дните са лоши, лукави. Внимавайте! Искам да се занимаваме днес с библейска метеорология. Скоро чели сте за това, какво казва Библията за нашето време? Каква е прогнозата? Каква е прогнозата? Ако някой дойде тука и ви пита, какво каза Библията за времето, какво ще кажете? Последно време. Защо твърдите това? Дете молете се, но защо? Усилно време. време. Кое ви дава повод да по този начин? Библията. Белеците на времето ми каза тук. Да. И ние казваме какво ще се случи, нали? Какъв ще бъде нашият отговор? Когато хората ни питат, скоро ли ще дойде краят, ние казваме скоро. Защото виждаме моралният опадък в съда. Виждаме кризите. Виждаме. Природните катаклизми и бестия, които са навсякъде около нас. Ние се ослушваме, ровим в интернет и казваме, неделният закон е на прага да бъде издаден. Нали така? А, ние говорим за обединение, за папско управление, за гонение. Така ли е? Ровим в интернет, спорим за събития, за дати. Търсим каква ли не информация, и от интерес на по интересна по-интересна, за да можем наистина да сме в крак с, с времето. И си мисля, дали на фона на всичко това няма опасност да бъдем, да бъдем изненадани. Въпреки всичко. Въпреки всичките неща, които толкова добре знаем и можем да ги обясним на всеки. Има ли опасност да бъдем изненадани? Не се безпокоя, казваме една страна. Исус няма да дойде тази година. Не пропускаме ли нещо? Мисля, че пропускаме. Никой от вас не спомена нещо, което очаква да чуя, като прогноза за времето. Нещо, което трябва да стане днес. Нещо, върху което да фокусираме вниманието си. Знаете ли, брати и сестри, мили приятели, също както по прогнозата за времето има краткосрочна и дългосрочна прогноза, също така и Библията има такава прогноза за нас. И знаете ли какво може да стане? Да се окажем в състоянието на еврейският народ по времето на идването на Исус Христос. Зная ли се те пророчествата? Много добре се ги знаели. Цитирали се ги. Даже Ирод като вика м м свещениците, те цитират къде ще се роди месията. Но къде е проблемът на този народ? Не в това, което знаят. Не в информацията, която имат. Проблема е, че те се фокусират в пророчествата, но които трябва да станат в по-далечно бъдеще. Тоест, фокусират се в дългосрочната прогноза. Не какво ще стане в неделя, утре, а какво ще стане в петъка, например. Вярни ли са пророчествата, които те приемат, че Месия трябва да стане цар? Вярни ли са? Да, това е истина. Но пропускат, че Месия трябва да пострада. Защо? Защото това, което им харесва, това се взема, а то се отнася за по-далечното бъдеще. И аз искам да и попитам, къде е нашият фокус? Какво се фокусираме? Казваме прогнозата. И все пак, ние гледаме какво трябва да стане. Ние говорим за гонения, но искам да и попитам. Може ли една спяща църква да подразни света? Е тогава защо говорим за гонение? На кого пречим, бе, брате и сестри? На кого пречим, че да кажем, ще бъдем преследвани, гонени, заради вярата си. Кого тразним? Идваме си на църква, всичко ни е хубаво, ходим се на работа през седмицата, до другата събота. На кого създаваме проблем? Ни на сатана не създаваме проблем. Аз мисля, че той ни приспива още по-добре по този начин. Учениците по времето на Исус не са опасни, докато не са пробудени. Никой не се занимава с учениците до момента, в който те не получават сила отгоре. Братя, сестри и мили приятели, и аз днес искам да, да се обърнем и да фокусираме вниманието си върху краткосрочната прогноза за времето. Върху което това, което трябва да се случи тук, днес и сега. Какво е то? Спомнете си думите от книгата на Йоил, втората глава. Преди да дойде великият и страшен ден, Господен, какво ще направи Господ? Ще излея духа си на всяка твар. Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Старците ви ще виждат сънища, юношите ви, видения. Какво ще направя? Ще излея духа си на всяка твар. Църквата, която вярва във второто пришествие и чака Христос, ще концентрира вниманието си върху това най-важно пророчество. Пророчеството за изливане на Божията сила, на Святия Дух, който ще ни направи способни да изпълним всичко това, което се изиска от нас който ще подразни и този свят и ще каже ние не искаме тези хора сред нас. Разбирате ли къде е опасността? Гоним се, ровим се, чакаме неделен закон, чакаме други неща, а всъщност най-важното е да отворим душите и сърцата си и да викаме към Бога за силата, която Той е обещал, че ще ни даде. Силата преди края. Силата, за да бъдем в изрядни отношения с Него. Силата, за да устоим през всички трудности. Силата, да бъдем победители. С други думи, Бог пророкува наводнение. Това е Неговата прогноза. Наводнение ще излея духа си на всяка твар. Чакаме ли това? Искаме ли го това? Купнем ли за Него? борим ли се за Него? Това ли е нашата цел? Кажете ми. Имаме ли нужда от някакво напомнене? Имаме ли нужда от промяна? Нашата най-голяма и наложителна нужда е пробуждане на истинската набожност. Това трябва да е първата ни цел, пише сестра Вайт в книгата Избрани вести, том първи. Трябва да бъдат положени ревностни усилия, за да бъде получено Господното благоволение. Не защото Бог не желая да ни, на, на, да ни надари с Него, но защото не сме подготвени за получаването. Нашият небесен баща горещо купне да даде Святия Дух на тези, които молят за Него, както много повече го желая от земните родители, искащи да дадат на децата си хубави подаръци. Нашата задача е чрез изповядване, смирение, покаяние и ревност на молитва да изпълним условията, на които се основават обещанията за великото му благословение. Пробуждането може да бъде резултат само от молитва. И чуйте още нещо, което направо ме смързява. Няма нещо, от което сатана да се бои така много, както от желанието премахвайки всяка пречка, Божият народ да очисти пътя, за да може Господ да излее святия си дух върху отслабната си църква. Сатана няма нищо против да ходим на църква. Няма нищо против да четем Библията. Разбирате ли? Има против, когато започнем да го правим с ревностният купнеш и желанието да позволим Божия Дух да ни изпълни. Формално можем да го правим и той пляска на това. Но когато ние, ние сменим плоскостта и целта си, тогава той, той се дразни. Питам ви, готови ли сме за наводнение? Готови ли сме за наводнение? Готовили сме за този Дъж, който Бог е обещал. Късният дъжд. Тези цитати, които ми прочетох, всъщност ни казат няколко неща. Нужно ни е това да бъде цел, главната цел на църквата. Христос като цел и желанието ни да позволим на Христос да ни изпълни със своята пълнота. Нужно е постоянство и усилие. Направили ли впечатление? Постоянство и усилие. И това, което се казва, че времето е малко за да го пилеем. И така, имаме ли тази сила? Разказват историята за една британска подводница, която претърпяла авария в океана и като следствие от тази авария не останало нищо друго, освен тя да се установи на морското дъно, на океанското дън. Перспективата била много неясна. Не може ли да съобщат на корабите на повърхността за точното си местоположение. Командващият офицер обяснил на матросите, че ни им остава да живее дълго време, защото запасите от кислород привършвали. И тогава той решил да направи едно единствено нещо. Събрал всичките матроси и след като им казал няколко думи, ги поканил да изпеят една последна песен с нас от стани, Денят замира вече и да се помолят. Направили това и малко преди да приключат, един от матросите, който бил доста отпаднал, изтощен, се олелял и, падайки, закачил някав лост от управлението на подводницата. И станало чудо. Тя започнала да, да боботи, да се тресе и се оказва, че започва да се вдига. Когато прочетох тази история, си помислих за това как много от нашите църкви приличат на тази подводница. Гледаме и си казваме а какво става с нас? Абе, трудно като, че ли, трудно като че ли се движим. Даже като че ли ни се струва, че потъваме. Не е така. Нещата като че ли ни вървят, като че ли кислородът ни свършва. Но вижте, в книгата на Исае, 27 глава и там, 5 стих, откриваме една покана от Бога. Или нека се хваня за силата ми, за да си примири с мен. Да, нека се примири с мен. Господ се обръща към мен и към вас, към нас, отслабналите. Към нас, може би обезсърчените. Към нас, които, като че ли, някак си се отчаиваме, че нещата вървят. И казва, примирете се с мен. Хванете се за силата ми. И аз съм този, който ще ви издигна на повърхността. Аз съм този, който ще ви върна към живота. Църквата на Христос, за да се издигне и за, за да извърши Неговото дело, трябва да се хване за тази сила. Трябва да повярва в тези обещания. Трябва да насочи и да се фокусира в тях и с постоянство да търси изпълнението им в живота ни. Да се хванем за силата. Ще кажете, добре, защо да се хванем? Какво ще стане? Какво ще се промени? Искам заедно, брати и сестри, да се опитаме и да се върнем в книгата Деяния на Апостолите. Да се върнем във времето и да прочетем там книгата Диания на Апостолите, втората глава, от първи до четвърти стихове. А когато настана денят на 50-ницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър, и изпълни цялата къща, където стояха. И им се явиха езици като огнени, които се разделяха и застана по един над всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици според както Духът им даваше способност да говорят. Ще ви прочета 33 стих на 4 глава от книгата Дяния на Апостолите. И Апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус и голяма благодат почиваше над всички тях. Това е опитността на ранната, на първата църква. Опитам си да си представя новините в вестниците в Ерусалим. Да, ще кажете, нямало е вестници. Но представете си, ако има такива, какви биха били главните статии в тези дни? Една малка шепа хора, последователи на Исус, когато разпънахме, не дава мир на целият град. Хиляди отиват след тях. Три хиляди се кръстиха в един ден. Свещениците са унемели. Никой не може да спре тази малка група. Преди няколко дни бяха заключени от страх една стая, а днес никой не е състояние да ги спре и да ги ограничи. С други думи, ние виждаме една Преобразена група. Дързостни, силни, смели, хора с радост от това, че са спасени, хора с радост и без никакъв страх от това, че могат да бъдат затворени, бити, наказани, хора, които са толкова привлекателни със вестта си, че 3000 души в един момент застават за тяхната вест и се прибавят към църквата. Четвърта глава на Дяния на апостолите, 13 стих, четем. А те като гледаха дързаста на Петър и Йоан и вече бяха забелязали, че са неуки обикновени хора, се чудиха. Какво правили? Чудели се. Враговете на Христос, на Евангелието, се чудили. Те били като, като парализирани. Те нямали силата да направят нещо, с което да ги спрат. Виждате ли какъв е ефект, ефекта от присъствието на Божия дух върху вярващите? Личната опитност на учениците е различна от това, което са имали дни преди това. Хора се обръщат от тяхното свидетелство и то не е един или двама, а хиляди за един ден. А опозицията, враговете на църквата са бесилни да противостоят на това, което се случва. Вървя по улиците на град Русе, един от големите градове, както и Плодив. И за половин час, може би, се разминавам с няколко стотин човека. И се питам, кога този свят ще чуе за Бога? Как ще стане, дали изобщо е възможно, ако ние продължаваме по начина, по който го правим днес? Дали изобщо е възможно този свят да чуе и да се обърне към Христос? Дали наистина искам да дойде Христос? Задачата ни е безкрайно голяма за това, което сме. Ние не можем да изпълним, ако наистина не получим тази сила отгоре. И хубавото е, че пътдесятница ще се повтори. Това е обещал Бог. Но въпросът е, кога? Кога ще стане това? Дали това ще стане с нас? Или понякога, както възрастните се ходят, хора се молят, благослови младите, защото те ще приключат делото. Нека си нас не ни благославя, ние нямаме нужда. Младите благослови. Кога ще стане това? Братя и сестри, искам да ви поканя днес да се опитаме да открием как може да стане това с нас. Въпросът за мен не е кога, а въпросът е с кого и дали аз съм от тази група. Искам ли да преживее това, което Бог е обещал? Вярвам ли достатъчно с цялото си сърце? Че това може да се случи. Искаме ли го? И ако отговорът ни е да, въпросът е не кога, а въпросът е как или какво да направим, за да може да създадем условията Божия Дух да ни изпълни с силата си. Отново ще ви поканя да се върнем към тази първа педесетница. Спомните ли си какво казва Исус на първите ученици, когато се възнася, преди да се възнесе? Каква е неговата заповед? Моля? Да чакат в Ерусалим. Питам себе си и вас, защо Христос не им казва хванете се, евангелизирайте целият град. Вземете книги, поканете говорители, свикайте в най-големите зали на Иерусалим и направете евангелизации. Защо това не е волята на Христос? Защо? Защо заповедта му е стойте и чакайте. Съберете се и бъдете заедно. За да получат силата. Вестта на Христос е, че колкото и да правим, каквито и опити да правим, ако сме без Неговата сила, просто ще си играем на църква. Той заповядва и Той открива кое е най-важното за мен и за вас. За всички нас. Съберете се заедно, чакайте. Как? Какво правят докато чакат? Хайде да открием това. Защото това е ключът и към нашата сила, и към нашето преживяване, към нашата опитност на пробуждането и съжалението. Какво правят, докато чакат? Молят се. Да? Аз мисля, че да, те се молят, но първо те си спомнят Словото. Представим си ги 12-те, или по-скоро 11-те, тези, които са били с Исус 3 години и половина. Как. Започват да изваждат на светло онова, което са чували през годините. Онова, което са преживявали. Те започват и си казват: ей, Петре или Йоанне, спомняш ли си какво каза той там на кладенеца? Абе, ние бяхме там, ама бяхме като с, с затворени умове за това, което искал да ни представи. А спомняш ли си как направи и какво каза с безноемия? Те изваждат на бял свят Словото, което са слушали и което някак си са пренебрегвали с идеята, че, че ще царуват с Христос. С дългосрочната прогноза. Сега те си припомнят забравените истини. Разсъждават. Споделят. Разбират. Допълват се. И правят така, че думите на Исус да оживеят Техните сърца и души. Да съживят вярата им и отношението им към Христос. Словото на Христос се превръща в канал за изливането на Святия Дух върху тази ранна църква. Брати и сестри. Исус ни казва: стойте, съберете се и се обединете около Словото ми. Ето защо тази година като съюз, ние каним всички ние да се върнем към Новият Завет. Ето защо получихме тези разделители с идеята да приоткрием тази вест за себе си. Да помислим, да видим по какъв начин това слово може да стане част от живота на всички ни. Не просто да четем, да дълбаем, да изучаваме тази истина, да обичаме все повече и повече, защото не може да кажем, да говорим за Святия Дух без да имаме Отношение едно специално отношение към Неговото Слово. Бог е вдъхновил това Слово чрез Духа си. И не мога да кажа, че ще имам Духа, а Библията ми ще бъде като обзавеждане на моя дом. Нали? Първото нещо, което учениците правят, те преоткриват Божието Слово в горницата. Второто нещо е, те се молят. Те се молят Изповядват, покайват се за греховете, смиряват се пред Бога. Оставят на страна всички различия, всички желания за първенствуване. Обединяват се в християнска любов. Никой вече не иска да е по-горен, да е първи, да е по-важен, да е най-можещия, най-знаещия, най-почетения, най-облагодетелствани. Това вече за тях не е от значение. Защото фокусирайки погледа си върху Христос, те виждат своето локаянство. Те плачат за своите грехове. Те се знават, че са разпънали Христос. Те се знават, че са го предали. Те искат това вече да е минало. Те искат да бъдат нови хора. С нов дух, с ново отношение към Христос. Те не искат да бъдат просто затворени в една сграда заедно. Не искат да бъдат просто част от един църковен списък. И да не могат да се погледнат един друг. Както много често ние го правим. За жалост. С години наслоени взаимоотношения. Хора, които, които не се приемат. Как, как духът да слезе между нас? Ето това е второто предизвикателство пред нас. Да се обединим. Да се молим. Да търсим Бога. Да се покаям за греховете си. И да му позволим да ни изпълни със своята сила. Братите и сестри, силата на църквата ни е. Не е в доктрините. Доктрините ни са важни. Искам да ме разберете правилно. Не ги отхвърлям. Но силата ни не е в доктрините ни. Нашата сила е в способността ни да живеем заедно в любов като братя и сестри. И ако ние не можем да живеем заедно, каква ползва, че знаем 2300 денонощия? Каква полза е, че знаем всичките белези на второто идване? Кажете ми, кой ще дойде в църква, в която отношенията куцат и има хладкост между нас? Ето това е, което Бог ни казва. Бог казва, бъдете заедно, Молете се. Търсете духът ми. Търсете онова, което ви пречи да бъдете заедно. И го отхвърлете от живота си. За да ми позволите да ви направя като един юмрук. За да ви дам силата си. Получили силата си, получили този, тази благодат от Бога, учениците и излизат да проповядват на множествата. Разбирате ли? Словото, любовта и мисията вървят ръка за ръка. Днес каква е картината? Казваме, че чакаме Христос. Ако Христос се яви тук днес, какво би ни казал? Мислите ли, че би дал същата заповед? Стойте и чакайте. Стойте и чакайте. Съберете се, бъдете заедно. Искам да им попитам, брате и сестри. Кажете ми, кое ни прави църква? Кажете ми. Сградата ли, която имаме? Или програмите, които изнасяме. Или пък доктрините и ученията ни? Кое ни прави църква? Без общуване. Без приятелство. Без взаимна любов. Ние няма да бъдем нищо повече от един клуб с сходни интереси. Клуб или общество на любовта. И това е общуването. Общуването ни прави истинска Христова църква. Не случайно Христос се моли в първосрещенческата си молитва бъди, направи ги Господи да бъдат едно. Едно да бъдат. Не случайно псаламиста пее колко добро и угодно пред Бога е да бъдем братя. И то в единодушие. Защо трябва да общуваме? Защо трябва да сме заедно? Не знам, мисля си, дали наистина вярваме Словото Божие и в духът на пророчеството. Спомнете ли си какво казва апостол Павел в посланието към евреите? Десетата глава. 24-25 стих. Там се казва и не представайте не представайте да се събирате заедно, колкото повече виждате, че денят наближава. Питам се, виждаме ли, че денят наближава? Виждаме ли го? Какво правим? Имам чувство, че правим точно обратното. Колкото се можем по-разделени един от друг. По-неспособни да бъдем заедно. Не преставайте да бъдете заедно. Защото Святия Дух ще се излее не на... Да, всеки един от нас ще го приеме, но ще го приемем като общност, като цяло, като група. Защото можем да живеем като цяло. Ако не мога да живея с братите си, и си, за какво ми е Духа? За какво? Ето защо. Мисля си, че ако наистина се фокусираме върху прогнозата за времето и ако наистина вярваме, че Христос идва Искам да ви поканя, брати и сестри, да помислим кои са формите и начините, по които ние, като църква, можем да бъдем истинска общност на любовта. Имам за мен един отговор. Това са малките групи. Като чуем малки групи и настръхваме понякога в църквата. Трудно възприемаме тази идея в България. Добре, нека да не ги наричаме малки групи. Нека да ги наричаме да да да групи за общение. Групи за растеж. Но, брати и сестри, погледнете ранната църква. Защо тази църква расте? Защото всички те, казва, бяха постоянно заедно. Всички те бяха готови да направят всичко един за друг. Да дадат и себе си, и хляба си, и имота си за ближния. Бяха готови и с това Привличаха, привличаха всички останали. Между другото, прочетох думите на един евангелизатор, който казва нещо в този смисъл. Няма да ви ги цитирам точно, но той казва повече не правя нищо в църква, която не иска да работи чрез малки групи защото всичките ми усилия отиват на празно. Малките групи са средството, чрез което можем, можем да съхраним приятелите ни. Можем да ги обгрижим, да ги обичаме, да бъдем с тях, да ги направим ученици за Христос. Между другото, малките групи са една от, основата, една от нещата, основните неща и в съботното ни училище. Не знам, чували сте църквата в Бергамо. Бергамо или Бергамо. Не знам къде ще сложим ударението. Някой от вас може да знае тези истории. Гост беше Паоло Бенини. И той разказва за своят опит. Ще ви кажа само едно. Църква в Италия, в областта на Милано, богат и економически район, където хората... Хората са много добре и където хората нямат нужда от Бог. Ние не говорим за бедни хора, които се чудят как да се хванат за нещо в този живот. Църква, която не искала и да работи, защото имали всичко и защото хората били твърде заети да се занимават с църковна работа. След обято 4 часа ще ви споделя това, което чух лично от устата на един от старейшините в тази църква. Невероятна опитност. Започват по този начин. Започват да се събират малко хора, започват да се молят, започват да търсят от Бога мъдрост, започват да изучават Словото, започват да се подкрепят и започват да се развиват като групи. Резултатът знаете ли какъв е? От 73 души за 4 години църквата става 171. Видях ги на снимки, видях радостта на тези хора, видях силата, която Божият дух има в техният живот. Най-интересното е, че това се случва на всяко място, където това се, се приложи като принцип. Не само в Италия. Казаха, че това се случва и в някои отделни части, и в Швейцария. В Франция има църкви, които започват да прилагат този метод. Та, да, в Румъния. Това е христовият метод, братя и сестри. Когато Христос оставя църквата, той ни им казва, направете големи сгради и ги викайте на богослужение. Той казва, отворете домовете си и поканете вашите близки приятели и работете за тях. Това е Божият модел. И аз съм тук, за да апелирам към вас, да ви насърча. Святия Дух очаква да бъде в живота на всеки един от нас. Господ очаква да изпълни своята прогноза за времето. Господ иска да ни дари с тази сила. Имах, между другото, преди месеци нещо, на гости ми беше един човек от, от Украина. Съвсем неочаквано той дойде от дома. Не го познавах, не знаех даже, че е пастор, че е колега, че отговаря и за отдела, който отговарям и аз. И когато започнахме да си говорим, и му казах, искам да кажеш нещо за насърчение на църквата. Той ми каза, мога ли да разкажа за малката група. Малката група, която в моята църква за една година, около година, е довела 10 човека приятели, брати и сестри, нека да помислим. Имаме дарби. Там всеки един от нас може да направи най-доброто. Всеки един от нас може да служи и така да прославя Христос. Там заедно можем да, да, да се молим един за друг. Там заедно можем да разкриваме истините на Словото Божие в нашият живот. Искам да ви прочета един цитат от Елон Уайт, Божията вестителка. Нека малки групи се събират заедно вечер и рано сутрин, за да изучават лично Библията. Нека имат време за молитва, за да бъдат укрепени, просветени, осветени от Святия Дух. Какво свидетелство трябва да дадете за любов, за любящите отношения, които имате с работниците си в тези скъпоценни моменти, когато търсите Божиите благословения. Нека всеки разказва, нека всеки разказва своята опитност с простички думи приятелство, принадлежност, взаимна подкрепа, сила, хармония. Това е, което може да се случи. Стойте и чакайте. Стойте и чакайте, защото аз ще изпълня своето обещание за вас. Брата и сестри, ние си мислим, че имаме много време. Знаете ли кол колко е разликата? Всъщност, колко е дълга една секунда? Знаете ли? Една секунда е разликата между смъртта и живота. Една секунда. Ако преди пет години аз имах една секунда, детето, което загубих, щеше ще да е живо. Само една секунда. Светът, светът страда. Светът умира по най-жестокият начин. Ние пъшкаме и охкаме и стенем. Господ чака и търпи за дълго време. Какво чака? Чака нас, Неговата църква, да му повярваме. Чака да създадем тези условия. Чака да разберем, че силата ни е в любовта и в общуването ни. Чака да направим крачката. Джейн Уелш, така се казвала секретар, секретарката на шотландският есеист, Томас Кар, Карл Лайл. Тя се оженила за него, посветила живота си, на съпруга си, помагала много, но проблема, че той се е нямал време за нея. Се е бил зает. Се бил заед с а, публични изяви, с книги, с статии, с вестници, с реклама и какво ли не. Докато един ден съвсем ненадеяно той е изгубил. Тя починала. Тя се разболява и умира и той не разбира как става всичко. Покрусен от загубата й, след погребението, той се връща от дома, влиза в стаята и започва да рови извещите. Й. Намира дневникът ти. И в дневникът ти той чете. Вчера той прекара един час с мен и сякаш бях на небето. Толкова го обичам. На друго място тя писала. Цял ден се слушвах да чуя стъпките му в хола, но сега е късно. Мисля, че няма да дойде и днес. Томас плакал неотешимо като осъзнал желанието й да бъде с него. И за всичкото време, което той пропилял със суетните неща и е загубил, може би, най-ценният човек в живота си. Мисли си, братя и сестри, за това какво ли Святия Дух пише в своят дневник за мен и за вас. Вчера той изгледа няколко филма. Сърфира няколко часа в интернет. Беше по магазините цял ден. И пак нямаше време за мен. Аз чакам. Чакам, но до кога? Моля се да разберем и да пожелаем. Да пожелаем да бъдем хора, които ще позволят на Божия дух да изпълни да изпълни целта си за нас. Да направи това, което обещал. Моля се да бъдем църква, която ще създаде условията и която ще изпълни заповедта му. Стойте и чакайте. И когато ви изпълня с силата си, тогава ще ви направя способни да достигнете до краят на света. Да на Бог ни благослови. кане ви, брата и сестри. Нека да не кажем просто амин, но нека от този момент нататък да помислим къде и как можем да се включим? Кои са дарбите ни, кои са способностите ни, кои са нещата, с които можем да участваме, но да създадем това, тази, тези горници. Горници в плоди, в където Святия Дух ще се излее със силата, с която се изля на 50-ница. Амин.